Починаємо з передачі «Загадки мови». Мовознавець Леся Мовчун розповість, як суфікси допомагають збагачувати словниковий склад мови, що таке сардонічна посмішка і звідки до нас прийшов звичай позначати перенесення слова з рядка в рядок. Наталю, а про що ти розкажеш у програмі «Після уроків»? Сьогодні дуже цікава рукодільна тема – про вишивання. А про що ти підготувала програму «Старшокласник»? Про хобі, які обирають для себе одинадцятикласники, про конкурси і олімпіади, в яких вони беруть участь. А ще дізнаємося, наскільки важко бути головою учнівського комітету і чому так важливо вивчати іноземні мови. Пам'ятаю, в молодших класах завжди намагалася зовсім не переносити слова, бо сумнівалася, чи правильно це роблю. Одного разу ми писали диктант – і так вийшло, що слово не вміщалося в рядочок, і треба було його переносити. Але я вирішила, що краще допишу його на полях. Звісно, вчителька зробила мені зауваження, але пояснила, як треба правильно переносити слова. Після цього я вже ніколи не дописувала слова на полях, а переносила на інший рядок. Можливо, хтось також не знає, як правильно переносити слова. І допоможе нам у цьому питанні мовознавець Леся Мовчун. У передачі «Загадки мови» вона не лише розповість про перенос слів, а ще й про інші мовні цікавинки. Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як суфікси допомагають збагачувати словниковий склад мови. Що таке сардонічна посмішка? І звідки до нас прийшов звичай позначати перенесення слова з рядка в рядок? Ми звикли до того, що мовне багатство вимірюється кількістю слів-синонімів, фразеологізмів, художніх означень або ж епітетів, та майже ніколи не замислюємося над тим, що мовні щедроти створюються і зовсім непомітними трудівниками, морфемами, найменшими значущими частинами слова, суфіксами і префіксами. Пам'ятаєте, що таке суфікс? Звичайно, це морфема, що стоїть після кореня і служить для творення нових слів або нових форм слова. Буває мовці і не підозрюють, які можливості має звичайнісінький суфікс. Замість того, щоб уживати цілі словосполучення – Іноді досить додати до слова «суфікс». Невеликий стілець – одним словом «стільчик». Дитинча кози – козеня. Футбольний гравець – футболіст. Осиковий ліс або гай – осичняк чи осичник. Той, якого не можна вблагати – невблаганний. Дуже маленький – малюсінький. Дуже широкий – широчезний або широченний. Як ви помітили, одне і те ж значення – можуть передавати спільнокореневі слова, що мають різні суфікси. А отже, синоніми – це не лише слова, а й суфікси. Як-от суфікси «аст» і «уват». Вони вказують на незначну присутність якоїсь ознаки. Білуватий і білястий – трохи білий. Червонуватий і червонястий – трохи червоний. Круглуватий і круглястий – трохи заокруглений. Творячи слова від інших коренів за допомогою тих таких суфіксів «уват» і «аст», можна досягти абсолютно протилежного результату. Показати, що ознака присутня у значній мірі. Вухастий, який має великі вуха. Гілястий, який має рясне розлоги гілля. Хрящуватий з випнутими великими хрящами. веснянкуватий, укритий веснянками. А як сказати «схожий на кулю», «схожий на діжку», «схожий на цибулину»? Людина з вищою освітою та ще й причетна до науки обов'язково дасть відповідь. «Схожий на кулю» – це кулеподібний. «Схожий на цибулину» – цибулиноподібний. «Схожий на діжку» – діжкоподібний. Та навряд чи з цими словами, до речі, літературними, нормативними, погодиться знавець народної мови. Він обійдеться без незграбності, штучності, яка просто випирає з цих слів. Адже є суфікси «аст», «ист», «уват», що якраз і вказують на подібність до якогось об'єкта. Отже, схожий на кулю – кулястий, схожий на цибулю – цибулястий, схожий на діжку – діжкуватий. Мова пропонує нам вибір, залежно від стилю – чи то наукового і офіційно-ділового, чи то художнього і розмовного. Мішкоподібний – Мішкуватий, слоноподібний – слонуватий, звіроподібний – звіруватий, шишкоподібний – шишкастий і шишкуватий, шпилеподібний – шпилюватий і шпилястий. Деякі слова із суфіксом «уват» утворені від назв тварин отримали переносне значення. Свинуватий – не тільки зовні схожий на свиню, а й такий, що нагадує її своїм характером. Тобто виходить, що свинуватий це нахабний, неохайний. Грунтом такого перенесення стають риси, які люди приписують тваринам: собакуватий злий, жорстокий, недоброзичливий, вовкуватий похмурий, відлюдькуватий, ведмедикуватий незграбний. Сьогодні мені хотілося би детальніше зупинитися на одному слові, утвореному за допомогою суфікса «аст». Це прикметник, який асоціюється у нас з іменником «барвінок». Здогадалися, про яке слово я кажу? А вже ж, це «хрещастий» або «хрещатий». Справді, з народних пісень, з фольклору прийшов до нас цей постійний епітет. Барвінок має бути «хрещатим», «хрещастим», «хрещатеньким». Пам'ятаєте колискову «Ой ти, коте, коточок, не ходи рано в садочок, не полохай, дівочок, нехай зов'ють віночок із рутоньки, із м'ятоньки, з хрещатого барвіночку, запашного Василечку». Або ще з такої пісні «А в тому саду дрібно метено, ще й хрещатим барвіночком дрібно плетено». Та й в інших літературних творах барвінок називають «хрещатим». Ось як Богдан Чалий написав у книзі «Сто пригод Барвінка та Ромашки». Раптом в зіллі під пасльоном, ніби хтось ударив дзвоном. «Гей ви, родичі городні, гарбузенки благородні, я Барвінок, я хрещатий, йдіть зустрічати, величати! Щойно я на світ родився, де ж город увесь подівся?» Сну неначе не бувало, хто це буде так зухвало, звів голівку баклажанник. Звідки ля такий бештаник, гляньте ноги, мов пружинки, очі зернятка ожинки, народивсь в зеленій льолі, побажаємо щастя й долі. Руки в боки взяв хлопчинка, загорланив знову дзвінко. Щось виродичі, городні, вельми заспані сьогодні. Я барвінок, я хрещатий, час би гостя пригощати. Письменник Богдан Чалий, змалювавши барвінка в образі звитяжного козака, ішов за народною традицією. Адже сама квітка, хрещатий барвінок, у народних піснях символізує молодого хлопця. До нього так і звертаються. Ой, ти, козаче, ти, хрещатий барвіночку, хто ж тобі постели у дорозі по стілочку? Та ой, чумаче-чумаче, хрещатий барвінку. Прикметник хрещатий вживають і в назвах інших рослин. Копитник хрещатий, терлич хрещатий. Чому ж їх так виличають? Бо квіти чи листя згаданих рослин схожі на хрест. А от як описує барвінок письменник Роман Іваничук. Цитую. «Попід парканом, за хрещатих листочків, уже голубів ніжний цвіт барвінку». А дехто з дослідників вважає, що епітет хрещатий, хрещастий, дається барвінку не через листочки, які, немов утворюють хрест із стеблом, а через те, що сама рослина стелиться по землі на всі боки. Прикметник «хрещатий» має книжний синонім «хрестоподібний». Та поміркуймо, чи рівнозначні прикметники «хрестоподібний» та «хрещатий», «хрещастий». У жодній пісні не почуєте вираз «Ой, ти козаче, хрестоподібний барвіночку». Кумедно, чи не так? Тож ми, друзі, переконалися, що багатство мови у розмаїтті мовних засобів. Мета і потреби спілкування визначають, що саме нам слід вибирати – книжну, нейтральну чи розмовну лексику. Друзі, ви слухаєте передачу Загадки мови. З вами Леся Мовчун. Усмішка людини надзвичайно дієвий засіб невербального, несловесного спілкування. Вона виражає приховані думки та емоції і навпаки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 Куточки губ відтягуються вниз і назад так, що складається враження, ніби людина одночасно і плаче, і сміється. Ви слухаєте передачу «Загадки мови» і ми перегортаємо останню сторінку. Грамотність писаного чи друкованого тексту нерідко перекреслюється, здавалось би, дрібницею, неправильним переносом слів. Щоправда, комп'ютерні програми для роботи з текстами дають нам змогу взагалі не переносити слова. Але ж диктанти і твори на уроках ви все одно пишете від руки. І це триватиме й далі в майбутньому. Тож від знака переносу або просто переносу чи розділки ми поки що не відмовляємося. Правила ж переносу сформульовані у зведенні орфографічних і пунктуаційних правил у книзі, яка має бути в кожному домі, і яка називається «український правопис». Найголовніше з правил, установлених українським правописом, слова слід переносити по складах. Але є декілька застережень. Не розривати сполучення літер «ДЖДЗ», які позначають один звук «ДЖДЗ». Не переносити на наступний рядок апостроф і м'який знак. Не переносити і не залишати однієї літери. А багато століть тому, коли книжки писалися від руки, правил переносу взагалі не було. Слово розривалося так, як було зручніше переписувачеві. До того ж і знаків переносу не існувало. Щоправда, у Європі розриваючи слово іноді ставили три крапочки у вигляді трикутника. Вперше звернув увагу на правила переносу венеційський книгодрукар Мануцій у XVI столітті. В українських книжках – так само незабаром з'явився значок, який указував на те, що слово розривається. Це риска або, як її називали, розділка. Перша вітчизняна книга, у якій використовувалась розділка, була надрукована у Львові у 1591 році. Наша передача завершується.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 Найкращі слова рідною мовою про найрідніше – родину, школу, дім – у передачах «Радіородина». Нагадуємо, з вами «Радіородина» і ведучі Наталя Ступакова і Юлія Карпінська. Знаєш, Наталко, завжди захоплювалася людьми, які вміють вишивати. Бо вважаю, що вишивання – це справжнє мистецтво. Колись так хотіла навчитися вишивати, що попросила подружку, аби мене навчила. Взагалі думала, що це легко, але для мене це було не так вже й просто. Не вистачило терпіння, бо хотілося відразу навчитися вишивати, як справжня майстриня. Якраз про вишивання йтиметься у програмі після уроків. Мої співрозмовниці, учениці Великодимирського навчально-виховного комплексу Вікторія Федоренко і Ніна Семенок розкажуть, як вчилися вишивати. Дівчатка, з якими я вас зараз познайомлю, живуть у селищі Велика Димирка на Київщині. Хто нічого не знає про їхнє захоплення, може вважати подружок звичайнісінькими школярками. Лише той, хто побачив їхні вишивки, розуміє, що Вікторія Федоренко та Ніна Семеног – справжні майстрині. Вони вишили так багато серветок, рушничків і скатертин, що, зізналися, їх вдома вже немає де складати. На всіх вишивках дівчата зображують свої квітучі фантазії – та яскраві мрії. Я вишиваю коли в мене добрий настрій. Тобто якщо настрій поганий, ти навіть не береш голку? Ні, тому що в мене тоді нічого не виходить. Плутаються нитки, ламаються голки. Голки не ламаються, але плутаються. А в мене нитки плутаються, а голки гнуться. Гнуться? Аж так? А. То це з якою силою треба вишивати? Зазвичай я вишиваю легенько, коли добрий настрій, коли весела, всім задоволена. Я вишиваю звірів та природу. Я квіти, багато чого іншого ще вишиваю природні я вища ще вишиваю Вітер? Можеш вишити? Вітер? Ні Можу вишити дощ, сніг, ураган можу вишити Звісно, щоб все це вишити, необхідно мати схеми малюнків і візерунків Вікторія та Ніна зібрали їх вже чимало. Є у мене такий зошит із народними вишивками. Там потрібно тільки три кольори нитки: чорний, червоний і рожевий. Але в деяких, от як візерунки для вишиванок, як там є багато різних: і жовтий, і синій, і червоний, і як зазвичай чорний. Я більше люблю вишивати серветочки. У мене вдома дуже багато серветок з моєю вишивкою. У ну, судячи з тої кількості серветок. Які ти зараз принесла до школи, я роблю висновок, що в тебе, напевно, вдома немає вільного місця, куди можна покласти ще нову серветку. Ні, немає. Приходить складати спеціальні ящички якраз по розмірам для вишивки. Я теж люблю вишивати серветочки, вони в мене лежать в шухлятці. Тобто можна сказати, що ти вишиваєш речі, які тобі взагалі не потрібні. Ти їх ніяк не використовуєш. Я іноді дарую їх на день народження комусь з рідних. Ну і сама теж можеш активніше цими серветками користувати. В принципі, так. Да. Чи вони тобі дорогі як витвір мистецтва такою серветкою не будеш витирати рота після їди? Так, не буду. У моїх рушничках я хочу намалювати великі солов'ї. Знаєте, є такі спеціальні рушнички весільді, так я хочу їх вишивати з візерунками красивими солов'ями, скільцями, з, з голубами. Тобто ти вже почала два.